Женіться з тими, що приємні вам жінками, і з двома, і з трьома, і з А коли боїтеся, що не будете справедливі, то з однією або з тією, якими оволоділи ваші десниці». Замолоду привчений до розпусти, Слийман не кинувся у неї жадівно і безтямно, але й не зогидив жінок, як його батько. Нуртували в ньому марення і туга за переживаннями чистими. Вишуканішими і благороднішими Набридливих тупих жінок-дівчаток Розкішних дурних одалісок Мав задосить Хотів тепер мати коло себе Жінку гарну і горду Повабну і мудру Не самим тілом, а й серцем Жінку, що могла б зрозуміти його І дорівнятися йому всюди І всюди зробити щасливим за учтою, у бесіді, у постелі, у державних справах, які судилися йому в майбутні неминуче. Шукати такої жінки не міг і не вмів. Султани і їхні сини не шукають жінок, це роблять за них інші. Часто все вирішує простий випадок. Валіде Хавса не могла покладатися на випадок. Поміг їй, хоч як це неймовірно, султан Селім. У нестримній жадобі завойовництва він замахнувся на землю, що величиною своєю дорівнювалася його імперії, а багатством і могуттям набагато перевищувала – на Єгипет. В Єгипті ось уже ледве на цілих сто років панували мамелюки з рідного хавсі племені черкесів. Колишні бідні найманці-воїни з далекого Кавказу захопили владу в цій великій державі і поширили її на всі довколишні землі – і святинями мусульманськими і християнськими включно, Меккою і Єрусалимом. Селім, роззухвалений легкою перемогою над перським шахом, повів своїх яничарів на мамилюцького султана, Кансуха Аль-Гурія. Перед боєм під халепом султан сказав своїм воїнам, «Коли нам судилося погинути, наше царство небесне. Коли ж переможемо ворога, Наше буде царство земне. Зраджений намісником Халеба, Хаїрбегом, 80-літній султан кансуха аль був розгромлений під Халебом, а нового мамелюцького султана туман зрадив його воєвода Джамберді Газалі. Селім щедро нагородив зрадників. Хаїрбега посадовив намісником у Єгипті, а Джамберді Газалі – в Дамаску віддавши йому всю Сірію. Селімів великий візир Юнус Паша сказав султанові. Половина ісламського війська загинула в боях і лишилася в піщаних пустелях. І єдина користь від цього та, що Єгипет перейшов у владу своїх зрадників. Селім звелів задушити візира за ці слова. Скористалася ж з розгрому мамилюцьких султанів Єгипту цілком нежданно, Валіде Хавса. Щойно довідавшись про першу перемогу селіма під Халебом і про смерть Кансуха Альгурія, вона негайно спорядила своїх довірених гонців на далекий Кавказ до свого племені і звеліла передати старшинам. Чого ви ще ждете в своїх горах? Всемутній султан побив черкеських мамелюків. Незабаром прийде зі своїм ісламським військом і на Кавказ. Шліть його синові найкращу з своїх дівчат так само не перевершену вродою і гідностями, як не перевершена сила султанського війська. Гонці їздили довго, бо дорога від Маніси далека, тяжка і сповнена небезпека. Пустелі, гірські пасма, бурхливе море і ще гори, чужі, суворі, дико неприступні. Як знайти там маленьке плем'я черкесів і як до нього доступитися і приступитися? Коли ж повернулися, були з ними три брати-черкеси, які привезли загорнений у безмежну волохату бурку живий пакунок. Духом далеких вітрів, нічних вогнищ било від братів, і від того схованого в чорній бурці дарунка. І Валіде, хоч ніколи не знали духу черкеського племені, хижо роздула ніздрі, бо ж голос крові лунає у жінці і через відстані поколінь. Дета Маніса – і що там Аніса? А отже долинув з неї голос султанської жури до неприступного кам'яного Кавказу почули його благородні черкеси. І хоч ніколи нікому не впокорялися, століттями вели життя дике й криваве.